Каска Івана Франка, Заєць і Їжак. Це, мої дідоньки, не є історія, а практика. То нібито так брехали старі люди, та я за ними брешу. Бо певно ніхто там притів не був, як заєць з Їжем сперечався. А проте воно мусить бути правда. Бо мій небіжчих дідусь, коли мені все оповідав, усе говорив, я там прийтім не був, але все мусить бути правда. Бо мені все старі люди повідали, а старим людям по що брехати? Слухайте ж, як то воно було. Була свята неділенька. Під осінь вже, саме коли гречки відсвітали. Сонечко зійшло ясно на небі, вітрець теплий проходжовся по стернях. Жайворонки співали високо-високо в повітрі, бджілки бриніли в гречанім цвіті. Все, що жило, радувалося милою днинкою. І їжак також. Їжак стояв собі край дверей своєї нори, заложив руки за пояс, виставив ніс на теплий вітер та й мугикав собі стиха пісеньку. Чи гарну, чи негарну, кому там що до того. Як уміє, так і піє. Мугікає собі тихенько, а далі подумав собі, поки там моя жінка мої дітей та дає їм свіжі сорочечки, дай лишень піду я трохи в поле. Пройдуся та й на свої буряки подивлюся, чи добре виросли. Буряки були недалеко від його хати. Їжак брав їх, скільки йому треба було на страву для своєї родини, і для того й говорив завсіди мої буряки. Ну, добре. Осторожно заперів за собою двері і поплівся стежкою в поле. Недалеко й пройшов, і саме попри Терновий корч хотів скрутити і вправці піти до буряків. Аж тут настрічу йому заєць. Він також так був вийшов на прохід і хотів при тій нагоді навідатися до своєї капусти. Побачивши зайця, Їжак поклонився йому чемненько і привітав його святою неділею. Та заєць був собі великий панич і дуже горда штука. Він не відповів нічого на їжакове привітання, а тільки глянув на нього дуже звисоко і відізвався. Ого, а ти чого так рано ось тут по полі волочишся? На прохід виї, що відповів їжак. «На прохід?» – зариготався заєць, «А я думав, що твоїм ногам ліпше було лежати, ніж на прохід лазити». Ця насмішка дуже розсердила їжака, бо вже що, якщо можна йому говорити, все він знесе. Але коли хто його ноги бере на кпиди, то він того не може дарувати. Власне для того, бо з божого допусту, ноги у нього криві. Ти певно думаєш, мовить їжак до да зайця, що ти своїми довгими лабами більше докажеш. І певно, відповів заєць. Можемо зробити пробу, мовить їжак. А ну, попиймося в заклад, побачиш, чи я тебе не перегоню. Все вже сміх людям сказати. Ти своїми кривульками перебіжиш мене? сміявся заєць. Ну, «Про мене! Зробимо пробу, коли тебе така охота зносить! Давай руку! А тепер біжимо! Ну-ну-ну! Так нагло не маємо чого квапитися відповів їжак! Я ще зовсім, наче серце! Мушу наперед піти додому, трошки поснідати, а за півгодинки верну на отце місце!» Заяць не мав нічого проти того, бо йому хотілося перед тим похрупати трохи свіжої капусти, а їжак тим часом поплентався додому. Чекай ти, зайчику, думав він по дорозі. Ти надієшся на свої довгі ноги. Але я тобі так і заграю, не тої. Правда є, що ти панич великий, але у голові у тебе розуму небагато. «Заплатиш, не боже, заклад, аж буде куритися!» Приходить їжак додому і мовить до своєї жінки. «Жінко, вбирайся швиденько, підеш за мною в поле». «А чого мені в поле?» – питає їжиха. «Знаєш, я з зайцем об заклад побився, маємо оба бігати на перегони». «Чи ти, чоловіче, сунувся? скрикнула їжиха. Та з зайцем хочеш у перегони бігати. Вже що хочу, і ти мусиш мені допомогти. Жінка ще щось хотіла балакати, та їжак сказав до неї, не турбуйся, жінко, я вже тобі скажу, як це маємо зробити. Вбирайся тільки живенько, та й ходім у поле. Що мала їжиха робити? Зібралася, та й пішла з чоловіком. А по дорозі їжак мовить до неї, Слухай, жінко, що я тобі скажу. Бачиш, на оцій довгій ниві мають бути наші перегони. Заєць буде бігти одною борозною, а я другою. Вітаю, з гори починаємо бігти. Отже ти стань собі ось тут у борозні, і коли заяць прибіжить сюди, то ти підніми голову та крикне Я вже тут. Так розмовляючи, вони прийшли на умовлену ниву. Їжак поставив свою жінку на її місце, а сам пішов горі борозною на другий кінець. Приходить, а заяць уже там. «Ну що ж, біжимо?» – питає Заєць. «А ж, біжимо!» – каже їжак. «Ну, раз, два, три!» Один став у одну борозну, другий у другу, а коли заяць крикнув «три!» рушив сам, як вихор долінивою. А їжак пробіг, може, три кроки, потім скулився в борозні і вернув назад на своє перше місце. А заяць, жене, що має сили, та коли добіг на кінець ниви, аж тут їжакова жінка з другої борозни кричить йому назустріч, я вже тут. Заєць тільки очі витрішив з диву. Йому і до голови не прийшло, щоби це не був той самий їжак, бо, знаєте, їжак і їжиха на наподобу. – А це як може бути? – скрикнув заєць. Біжим ще раз, назад до першої мети. І не передихнувши добре, він вихром полетів з горінивою, положивши вуха на хребет. Єжиха залишилася спокійнісінько на своєму місці, а коли Заяць добіг на другий кінець Ниви, то там Єжак крикне йому назустріч. Я вже тут. Розлютився, Заяць, що за диво, щоб такий кривоногий Їжак мене перегнав і, не тями, чи себе з досади, крикнув, ще раз біжим до нижньої мети. Про мене, Семене, мовив Їжак, біжим хоч десять разів, мені байдуже. Побіг зайць. А знизу знов чую, я вже тут. Біжить ще раз догори, знов те саме. Так він, бідолаха, бігав. Бігав сімдесят три рази там і назад. А їжак за всі був уже тут. Чи Заєць добіжить до горішньої мети, чи до долішньої, все чує одно, я вже тут. А сімдесят четвертий раз уже Заєць не добіг до мети. Саме на середині ниви Пав на землю, кров бухнула йому з горла, і він сконав на місці. А їжак гукнув на свою жінку з борозни, і обоє пішли радісно додому і жиють ще й досі, коли не померли. Зайця поховали, а весь його рід за рік від того часу не бігати з їжаками об заклад. Так що ми, дітоньки, вже того ніколи не побачимо. А для вас, небожата, відситака наука, ніколи не підіймай на сміх бідного чоловіка, хоч би це був простий, нерепаний їжак.